Злі, бездушні, до того ж із жахливою вдачею. Бюрократи до кінців пальців. Вони діють невідступно від інструкції. Ніхайцій не погрухнуть без відповідної вказівки. Навіть, якщо буде потрібно рятувати рідну бабусю від краальської хижи блатерної дружити. Казівка? Має бути минути у трьох примірниках з резолюціями вищих інстанцій, затвердженою, перезатвердженою, відміненою, поновленою, обговореною на всенародному референдумі, потім ще раз відміненою, і нарешті ще має проважити місяці у злоти, в якому торфі на глибині близько 10 футів. Найкращий спосіб домогтися від Бога на воді – струмити Йому палець у горлянку. Найкращий спосіб подратувати – згодувати Його бабці тральські хижі і блатерні днощиці. Ні за яких умов не погоджуйтесь, щоб Богом прочитав Вам свої вірші. Артур поглянув на фонток. Яка дивовижна книжка. І все ж, як нам пощастило потрапити на корабель. Ну, зараз це вже не актуально, сказав Форд, закриваючи футляр. Свого часу я збирав матеріали для нового виправленого і доповненого видання. А саме хотів з'ясувати стосунки між вогонами і дентразі. Те, що мені вдалося з'ясувати, дозволяє нам сподіватися на краще – а хто ці Дентразі? Артур скривився, наче у нього заболів зуб. Чудові хлопці. Відповів Форд. Визнані кухарі і бармени, а на все інше їм начхати. Крім того, вони завжди допомагають космотуристам. Частково тому, що люблять товариство, частково, щоб насолити вогнам. От і все, що належить знати бідному космотористу, який прагне за жалюгідних тридцять альтаїрських доларів на день оглядати визначні місця Всесвіту. Артур попивався ні у цих, ні в тих. Здорово. Роми він і втупився в матраси. На жаль, я затримався на землі набагато довше, ніж збирався, зазначив Форд. Заїхав на тиждень, а вибрався рішить через 15 років. «А як ти дістався землі?» «Просто нав'язався у компанію до одного тізера». «Тізера?» ага. «Тізери» – це такі багаті хлопці з великим почуттям гумору. Вони влаштовуються скрізь у пошуках планет – що й досі не вступили в контакт, і збивають їх з Пантелику. Збивають з Пантелику? Артурові здалося, що Форд мруть йому голову. Так, сказав Форд, збивають їх з Пантелику. Знайдуть, наприклад, тихий, забутий богом куточок, оборот собі якогось дурника, у здоровий глузд, якого ніхто не повірить, приземляться біля нього, начеплять на голову ідіотські антени і, ну, бігати туди-сюди, і пікають біп-біп-біп. Звісно, гумор не найвищого гатунку, але їм весело. Форд заклав руки за голову і відкинувся на спину із виглядом людини, страшенно задоволеної собою. Форда, вибач мені, Мовив Артур. Нехай тобі не видається безглузди запитання. Але що я роблю на вашому святі життя? Я врятував тебе, щоб розважитися разом. Землі ти більше не побачиш. А що з нею? Її більше немає. Немає? Немає? перепитав спокійно Артур. Так, немає. Вона розпалась на атоми,